Uh, no haloo, Niemen Kalle tästä isännöitsijätoimistosta tervehdys. Hyvä päivä. Uh, sullahan on käsittäkseni siinä sun asunnossani ollut näitä, nyt näitä kosteusvauriongelmia. Ah, joo, kyllä. Tämä sanoi tämä mies, joka kävi mm. sitten katsomassa, että paha ongelma ja menee ehkä sitten kaksi-kolme kuukausi ainakin, että ei tiedä mikä on. Joo, ilman. no siinä, no, siinä joo. Nyt on sitten sellainen tilanne, että, että syyskuun loppuun mennessä se pitäisi se asunto saada tyhjäksi, että siinä tehdään aika, aika mittava remontti nyt kuitenkin sitten. Ää, mitä koko asunto? On? Niin, Eikö siis... tämä ole... Se on, että kylpyhuone remontti Joo, mutta se on nyt jostain kyllä. syystä sitten lähtenyt sieltä leviään sitten siinä. Että siinä, siinä nyt näyttää siltä, että me vedetään se keittiö auki siitä saman tien. Ja... Ah, koko asunto? No siltä se nyt näyttää pahemman laatuna. No mitä luulet, että minä, mitä tekee, missä asuu, no, menee? Se, se on sitten siihen, mä en pysty kyllä auttamaan millään tavalla. Että. Mutta nyt siinä on myös sitten sellainen homma, että nämä kosteudethan on mitattu siitä kiinteistöstä. Tuossa vuosia kolme kuukautta sitten Kyllä joo ja, ja silloin näytti kaikki erittäin hyvältä ja nyt, nyt ne on hälyttävän korkeat Eli, eli nyt tässä on, on niinku sellainen olettamus, että siinä olisi jotenkin väärinkäytöstä johdosta tällainen tilanne tullut Aa, Kuka tekee? Mikä? Te olette ehkä siellä käyttäneet niinku näitä kosteita tiloja väärin Aa, Minä? Eli juoksutettu suihkua ympäri, ympäri yötä tai, tai pidetty no päällä tai kyllä joskus on joku, jätetty hanoja tippumaan tai muuta? Joskus kyllä viedässä käy laina, mutta ei mikään normaali on vanjaa. Pidättekö te siellä jotain yleistä suihkupalvelua teillä kotona vai? <laughs> ei tietenkään ole, mutta joskus tulee joku kaveri, tulee vaikka ei mene kotiyöksi, tulee minun luokse ja sitten tarvitsee suihkua aamulla. Normaali, normaali, normaali elämä. Onko se nyt normaalia ei, elämä, että ihmiset rampaa teillä yötä siellä sun asunnossasi ja sitten ne käyvät ei, siellä suihkussa ympäri? Ei, ei kuka rampaa kyllä. Normaali, minä sanoin juuri normaali, nyt täytyy kuunnella ja minä... Normaalilla ystävillä, ystävillä on läpi. omat asunnot, missä ne nukkuu ja missä ne käy suihkussa. Eihän normaalit ihmiset käy naapureiden ja ystävien tukene suihkussa. No kyllä, kyllä. Meillä on kyllä Suomessa, mä en tiedä, semmoinen tapa, että ihmiset menevät omaan kotiinsa nukkumaan ja... Ja käyvät omassa kotonaan suihkussa. No sitten menee Espanjaan, että selvä mikä on muun maailman niin tilanne. Mutta... Onko teillä Espanjassa tapana käydä sitten työpaikalla suihkussa yhtäpätä? Työpaikaa? No ei ole. No kun tyllää. sä täällä hyppelet päivittäin suihkussa joka aamu. Mitä täällä? Minä vihaan sinua nyt. Manuel, et voi vihata. Niin... Nyt sen tuota... ...esta arva baja en se